Faptele Apostolilor, capitolul 5 și versetul 31 Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Dumnezeu a înviat pe Fiul Său, Iisus Hristos, pe care oamenii l-au omorât. După înviere, timp de 40 de zile, El s-a arătat deseori vorbind despre lucrurile privitoare la împărăția Lui Dumnezeu, apoi Dumnezeu l-a înălțat la cer cu puterea Lui. Dar nu numai atât, ci l-a înălțat să fie domn și mântuitor, ca să dea lui Israel și tuturor păcătoșilor pocăința și iertarea păcatelor. Pentru că s-a smerit până la moarte și încă moarte de cruce, de aceea Dumnezeu a înălțat pe Domnul Isus mai presus de orice nume. Ceea ce observăm aici este adevărul că pocăința este darul lui Dumnezeu, ca și credința, și anume este darul care curge din înălțarea Domnului Isus Hristos. Dumnezeu dă omului darul credinței și al pocăinței pentru ca apoi să primească darul iertării păcatelor. Totul este darul lui Dumnezeu. El nu așteaptă nimic de la om decât atât, să-i primească darul. Prin iertarea de păcate, omul poate primi sămânța lui Dumnezeu, care îl naște din nou și îl strămute în familia lui Dumnezeu, în locurile cerești, în Hristos Isus. Chiar și îndemnul de a căuta mântuirea este darul lui Dumnezeu. Să nu-i punem piedici când El vrea să ne dea harului felurit. Dumnezeu a înălțat pe Fiul Său, Iisus Hristos, să fie domn la dreapta Lui, ca să ne poată fi nou mântuitor. Prin învierea și înălțarea Lui este arătată biruința Lui asupra păcatului și a morții. El a murit pentru păcatul nostru ca să ne învieze și pe noi la o viață nouă, să ne mântuiască. După ce noi îl primim prin credință ca mântuitor, el ne devine domn și mire. Nu putem să-l sfințim în inimă ca domn decât în urma iertării păcatelor și a nașterii noastre din nou. Întâi inimă nouă, curățită prin sângele mântuitorului, apoi scaun de domnie pentru el ca domn. Pe acest sus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui. Filipen 2, 8 și 9 S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat, ne-a spus de mult. Gânduri duhovnicești Numai în măsura în care ne smerim, adică lăsăm eul nostru să fie omorât, ne va înălța Dumnezeu și l-a făcut Domn și Mântuitor. Suntem domni, adică stăpâni, așa ca Domnul Isus, în măsura în care ne lăsăm omorâți. Aceasta e plinătatea Harului despre care vorbea Sfântul Apostol Pavel. Dumnezeu face cu adevărat pe cineva slujitorul său. Cel făcut de oameni se cunoaște. Cel făcut de Dumnezeu este Domn, în primul rând peste viața sa, peste pornirile sale și apoi mântuitor pentru toți pierduții cu care vine în legătură. Înălțarea Domnului Isus în fața oricui trebuie să aibă în vedere totdeauna numai pocăința și iertarea. Iertarea fără schimbarea vieții ar fi un dar superficial. Dacă s-ar da iertarea fără pocăință, ar însemna întărirea omului pe calea cea rea. Dacă ai murit bine în omul cel vechi, poți fi un îndemn spre pocăință altora din jurul tău. Dacă n-ai murit bine, nu se va pocăi nimeni cu adevărat prin tine. Scopul morții și învierii Domnului Isus a fost mântuirea altora. Dar scopul morții și învierii noastre, dacă s-a petrecut așa ceva în noi, să fie oare altul... Iată un gând care trebuie să ne preocupe intens. Biruință în încercare, Doamne de la tine cer, ca să nu îmbrăgesc în mine rânduirea ta la Versetul 32. Noi suntem martori acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de el. Martori ca și Duhul Sfânt. Adică Duhul Sfânt este înaintea noastră cel din martor al lucrării lui Dumnezeu, făcută și împlinită prin Fiul Său, Isus Hristos. Apoi cei care primesc Duhul lui Dumnezeu, alături de El și prin puterea Lui, sunt și ei martori ai acestor lucruri spre slava lui Dumnezeu. Apostolii erau nu numai propovăduitori de vești bune, ci martori ai Domnului Isus Hristos. O vorbă înțeleaptă spune, după cum învârți fusul, așa vei toarce. Dacă înalți numai pe Domnul Isus, și ești martorul Lui, vei fi ca El și vei avea parte de slava Lui. Calitatea de martor al lui Hristos este prima și cea mai importantă calitate a unui creștin. Numai cine este martor al lui Hristos, al lucrării pe care El, Mântuitorul, a făcut-o în viața Lui, este creștin adevărat. Numai cine e martor poate mărturisi. Un martor adevărat este numai cel care a văzut el ceva sau i s-a întâmplat lui ceva. Cel care a auzit numai fără să fi văzut nu i martor adevărat. Mărturia de la a doua mână nu se primește. Dumnezeu dă Duhul Său cel Sfânt numai celor ascultători de cuvântul Său. Ascultarea de Dumnezeu, predarea Lui totală, iată condițiile primirii Duhului Sfânt, adică nașterea din nou a omului păcătos. În măsura în care ascultăm de Dumnezeu, de cuvântul Lui scris, ne dă El Duhul Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt. Ce să facă Duhul Sfânt cu cel neascultător și ce să facă neascultătorii cu Duhul Sfânt? Să nu pierdic mărturia Pentru numele tău Printr-o viață de câmprânge Și de temeri pe pământ Printr-o viață de pe împringe, și de pe Versetul 33. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare. Când lupul este judecător, spune un proverb, vinovată nu poate fi decât oaia. Minciuna nu știe să piardă, dar adevărul știe, spune înțeleptul Tagore. Apostolii erau gata să își piardă viața, dar aceasta pentru adevăr, pentru Hristos. Conducătorii religiei și-o apărau cu îndrăgire. Cel mai greu lucru și cu neputință de împlinit este să faci pe omul firesc, nenăscut din nou, să înțeleagă adevărul duhovnicesc al lui Dumnezeu, sau cum zice proverbul românesc, cel mai greu lucru este să dai socoteală unui om prost. Vina apostolilor nu era vreo faptă rea, niciodată religia prin conducătorii săi nu judecă în înțelesul acesta. Vina lor era că făcuseră un bine care nu se potrivea cu învățătura și interesele religiei lor. Și mai ales, vina lor de moarte era poziția lor față de Domnul Isus Hristos, care răsturna poziția conducătorilor religiei față de Mântuitorul Hristos. Judecătorii aceștia, saduchei, farisei, bătrânii norodului și învățătorii lor, considerau pe Domnul Isus Hristos un om. Vorbeau despre el spunând, omul acesta, ați aruncat asupra noastră sângele omului acestuia. Pentru ei, Isus Hristos era un om, iar pentru apostoli, poziția lor față de Domnul Isus se vede din cuvintele, Dumnezeu l-a înălțat pe acest Isus și l-a făcut domn și mântuitor. Sinetriul vede în el un om, iar apostolii vedeau un domn, așa cum îl vedea și Dumnezeu care l-a făcut domn. Așa este și astăzi. Urma și ai Domnului Isus sunt judecați de lume și mai ales în lumea religioasă de conducătorii ei din pricina poziției lor față de Hristos, pe care îl înalță în felul cum îl înalță Dumnezeu, cum îl arată cuvântul scris al noului legământ. El este deasupra religiilor, națiunilor și claselor sociale. Și cum este el, așa este și trupul său. Cine rămâne pe poziția aceasta este prigonit și osândit. Pe conducătorii religioși de atunci îi tăia la inimă cuvântul lui Dumnezeu rostit de apostoli. Da, cuvântul lui Dumnezeu este o sabie cu două tăișuri, încât pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul. Hotărârea lor a autorităților religioase era moartea apostolilor. Hotărârea lui Dumnezeu era viața și izbăvirea slujitorilor săi. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare. Pentru firul minciunii, adevărul este o sabie care îl taie la inimă. Cei care nu pot suferi tot cuvântul lui Dumnezeu sunt ori îmbolnăviți de vreun microb al minciunii, ori sunt chiar fii ai minciunii îmbrăcați în haine religioase. Adevărul taie inima, dar și vindecă cu o condiție să nu te răzvrătești împotriva lui. Cei care se răzvrătesc se străpung singuri cu o mulțime de chinuri. Au auzit ei aceste vorbe. Nu e de ajuns să auzi glasul adevărului, ci trebuie să te supui adevărului, altfel devii vrăjmașul lui. Aceasta e singura cale pentru cei necredincioși ca să scape de cei credincioși, nimicirea lor. Dar oare se rezolvă problema în felul acesta? Tăvălugul adevărului, la vremea potrivită, îi va zdrobi. Cine omoară pe un mărturisitor al adevărului poate fi omorât și cu limba, nu înseamnă că a omorât adevărul, cum prin frângerea săgeții nu ai scăpat de arcul celui ce ți-a trimis-o. Mai pot să vină altele și mai puternice. Martorii adevărului pot fi omorâți, dar Dumnezeu adevărul nu poate fi omorât, ci El va ridica alți martori mai puternici și mai mulți. Din ruindă, din și-n afară de îndeplinit, Ca să las în urmă cale De-adevăr și hara seminit. Orice suflet să dea la neagă, să sunt rodul tău de suf și prin mine să primească mântuirea ce-ai și prin mine să primească mântuirea ce a du.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 Sub influența sa Sinedriul a hotărât să omoare pe apostoli, dar nu aveau învinuiri mai puternice decât acelea pe care le-au prezentat până acum, căci pedepsele cu moartea trebuiau aprobate de guvernul roman. Atunci s-au sfătuit să omoare cu pietre, dar aveau nevoie de consimțământul fariseilor. Așa s-a ridicat fariseul Gamaliel, un învățător al legii, prețuit de tot norodul. El a poruncit să scoată puțin afară pe apostoli. Acest Gamaliel era conducătorul fariseilor în Sinedriu, era un învățător foarte respectat și iubit, purta titlul de Raban, care însemna învățător excepțional și eminent. El conducea școala lui Hilel și printre ucenicii săi era și Saul din Tars, Pavel de mai târziu. Oamenii îl numeau frumusețea legii. Gânduri duhovnicești Dumnezeu are slujitori ai săi chiar și între farisei, pentru ca la vremea potrivită să ia apărarea credincioșilor. Să fim deplin încredințați de lucrul acesta. Dumnezeu are peste tot vase care apără lucrarea sa. Gamaliel în Tămăcire, înseamnă binefăcătorul sau Dumnezeu este răsplata sau despăgubitorul. Nu la întâmplare a fost Gamaliel în mijlocul soborului. El a fost binefăcătorul credincioșilor lui Dumnezeu și despăgubitorul lor pentru toate cele îndurate. Chiar în locul unde te aștepți mai puțin sau deloc, de acolo îți vine ajutorul lui Dumnezeu, de acolo vei fi răsplătit pentru credincioșia ta față de Dumnezeu, credinciosule, fratele meu. Gamaliel era un învățător al legii și totuși pe el l-a pus Dumnezeu să apere lucrarea harului pe care o făceau apostolii. Să ne încredem în Dumnezeu și El va lucra. S-a sculat în picioare în sobor. Când simți că te-a atins adevărul, scoală de în picioare și mărturisește deschis lucrul acesta. Nu te teme de soborul care te înconjoară. Adevărul care te-a trezit e mai mare. Ascultă de el. Gamaliel s-a sculat în picioare în sobor și așa a luat apărarea credincioșilor. Când ai lucruri mari de spus, te ridici în picioare, Ei poziția cea mai demnă și așa vorbești. Și Domnul Iisus a stat în picioare când chema mulțimile la apa vieții. A poruncit să scoată puțin afară pe apostoli. Sămânța adevărului a fost aruncată. Vasele prin care a fost aruncată pot sta puțin afară, căci ea tot încolțește, crește și rodește. Luat în alt interes, cuvântul acesta arată că slujitorii lui Dumnezeu sunt pentru puțin timp scoși afară de pe pământul lui Dumnezeu, dar curând vor veni ca împărați și preoți împreună cu mirele lor, Iisus Hristos. Apocalipsa 5 Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. din, ruință, din Iubirea ta deja, doar medem când mă venim unde a încercărilor amar. E semnalț ori când ta tovo-ornii, și smerit să pot cânta. Numele tău scânci mare și e eternă slavă ta. Numele tău scânci mare și e eternă slavă ta. Versetul 35. Apoi le-a zis, bărbați israeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora. Multe rătăciri, păcate și crime se fac în lume și în lumea religioasă din pricină că nu se ia bine seama, nu se cercetează adânc lucrurile. Păcatele din neștiință și din slăbiciune pe care le săvârșește omul Atârnă mai ușor în cântarul dreptății lui Dumnezeu decât păcatele pe care le săvârșește din pricină că nu ia bine seama, nu și-a făcut timp să cerceteze adânc și pe toate fețele o anumită problemă. Când nu vrei să cerceteze adânc adevărul cu privire la un om, la o învățătură sau la o anumită cale și ei o hotărâre pripită care atrage după sine tulburare, ură și moarte, vei da socoteală grea înaintea lui Dumnezeu. Fii atent! Filozoful din vechime, Democrit, spunea, Bun încă nu este acela care nu face nici o nedreptate, ci acela care în genere nu vrea să facă nedreptate. Bărbați israeliți, luați bine seama ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora. Gânduri duhovnicești, adică și credincioșii care fac parte din noul Israel să fie atenți și pentru ei este cuvântul acesta. Cele mai mari nenorociri în viață vin din faptul că omul nu ia seama la gândurile lui, la faptele lui. Și în viața de credință este tot așa. Dacă nu veghem și nu luăm seama la gândurile, vorbele și faptele noastre, ca să nu iasă din făgașul și călăuzirea Duhului Sfânt, producem pagube de nerecuperat. După ce ai spart vasul de cristal, poți să plângi și poți să alergi ca să-l repari. Totul este zadarnic, vasul rămâne spart și nu mai este bun decât de aruncat. După ce ai rupt firul unei prietenii, poți o legi iarăși, dar nu va mai fi cum a fost. Are un nod care se vede și care deranjează. După ce ai ucis un om, poți să te pocăiești, dar viața nu-i mai poți da. Să luăm bine seama la toată mișcarea ființei noastre înăuntru și afară. Să luăm bine seama tot timpul și în orice împrejurare ne-am afla. De câte necazuri și pagube am fi feriți dacă am luat seama la ce avem de gând să facem. Graba și ușurătatea în acțiune totdeauna sunt aducătoare de nenorociri. Ce aveți de gând să faceți oamenilor? După cum se știe în limba greacă, limba în care a fost scris Noul Testament, pentru cuvântul om este antropos, care înseamnă privitor în sus. Să luăm seama ce avem de gând să facem celor care privesc în sus, ca să nu ne pomenim că luptăm împotriva lui Dumnezeu.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 de la tine ce ca să nu îmbresc în mine rânduirea ta la din cer. Să nu pierdic mărturia pentru lumele printr pe viață de și de temeri pe pământ, Printr-o viață de împrânge și de temeri pe pământ, De prim, ca să las în urmă cale, de-adevăr și hațenit, de orice suflet să-mi te deagă, că sunt rodul tău de prim, Mântuirea ce du. adus Și prin mine să primească Mântuirea ce-ai adus Din ruință, din puterea ata la deja Doam dăm când mă lor vor a Înștenal când Și să pot când Numele tău scrânci mare și e eternă slavă ta. Numele tău scrânci mare și e eternă slavă ta.